Незабаром вони вже стояли перед грачастою брамою парку, посеред якого була вілла доктора Альпануса. «Як же нам увійти туди?» – спитав Фабіан. «Я думаю, треба постукати», – відповів Бальтазар і взявся за металевий молоток, що висів біля самого замка. Щойно підняв він молоток, як почувся якийсь... Підземний гуркіт, наче далекий грім, що завмер десь немов у бездонній глибині. Грачаста брама помалу відчинилась. Вони увійшли і попростували довгою широкою алеєю, в кінці якої побачили віллу. "І ти відчуваєш тут", запитав Фобіан, "щось надзвичайне, чарівне?" "Я думаю, відповів Бальтазар, що грачаста брама все ж таки відчинилась, не дуже звичайно. І потім не знаю чому, мені все тут видається таким чудесним, просто магічним. Де ще є в околиці такі прекрасні дерева, як у цьому парку? Еге ж, багато дерев і кущів мають он які блискучі стовбури та смарагдове листя. Напевно, вони з чужих невідомих країн. Фабіан помітив дві жаби надзвичайної величини, що від самої брами скакали обабічних. «Добрий мені парк!» – вигукнув Фабіан, коли в ньому водиться така погань. І він нахилився по камінь, щоб жбурнути його в кумедних жаб. Та обидві вони стрибнули в кущі, втупившись звідти в нього блискучими, людськими очима. Ну, стривай же. крикнув Фабіан, націлився в одну жабу і кинув каменя. Але тієї миті якась приземкувата бридка жінка, що сиділа на дорозі, заквакала нахаба, жбурляє камінням у чесних людей, що важкою працею заробляють собі на шматок хліба. Ходімо вже ходімо. З жахом промурмотів бальтазар, що добре бачив, як жаба перекинулась у стару жінку. Один лише погляд у кущі переконав його, що й друга жаба, перекинувшись у маленького чоловічка, ретельно взялася виполювати бур'ян. Перед домом був прекрасний зелений моріжок, на якому паслися обидва однороги, а в повітрі бриніла ніжна музика. – Ти бачиш? – Ти чуєш? – запитав Бальтазар. – Я бачу тільки, – відповів Фабіан, – двох білих конячок, що пасуться на траві, а бринить, мабуть, десь еолова арфа. Чудова проста архітектура не дуже великого двоповерхового будинку захопила Бальтазара. Він смикнув за шнурок дзвінка, двері зразу ж відчинились і перед юнаками, замість швейцара, з'явився великий схожий на страуса золотавий блискучий птах. Ну, глянь, сказав Фабіан Бальтазарові, глянь, яка безглузда ліврея. Коли й захочеш дати хлопцеві на чай, то де ж у нього руки, щоб засунути гроші в кишеню? Він обернувся до страуса, схопив його за блискуче пухна пір'я, що висіло з вола під дзьобом, як пишне жабо, і сказав, будьте ласкаві доповісти про нас панові доктору, дорогий друже. Але Страус промовив лише квір і дзьобнув Фабіана за палиць. А хай йому чорт, крикнув Фабіан, це такий справді видно, проклятий птах. Тієї ж митті відчинилися хатні двері. І назустріч друзям вийшов сам доктор. Маленький, худенький, блідий чоловік. Він був у невеличкій оксамитовій шапочці, з-під якої спадали довгі пригарні кучері. В довгім індійськім убранні, кольору вохри, в маленьких червоних чобітках, зі шнурівкою, облямованих чи то хутром, чи, може, пером якої птиці, не можна було розпізнати. Обличчя в нього було спокійне, навіть добродушне. Тільки як придивитись до нього пильно, зблизька, то часом здавалося, ніби з нього, мов, із скляного футляра, виглядає ще одне маленьке личко. «Я побачив...» Сказав тихо, трохи протягло, з приємним усміхом, проспер Альпанус. Я побачу вас, мої панове, ще з вікна. Я вже наперед знав, принаймні про вас, любий добродію Бальтазари, що ви приїдете до мене. Отже, прошу ласкаво, ходімо зі мною.